Три лекции и четири идеи за размишление. Първата лекция – Тайната на злото, втората лекция – Дяволът, третата – Качеството, което превъзхожда любовта, и четири идеи – Първата – Важни неща, втората – Мистичния суфизъм, третата – Звяра и четвъртата – Учителя – Мистични слова следваща лекция на 7 април, три месеца пак правим почивка, както е нормално, и на 7 април продължаваме. Започвам с първата лекция – Тайната на злото. Борбата със злото не се води между добрите и лошите хора, народи, класи и така нататък, а вътре в самия човек. Бог няма враг в лицето на злото. Ако той би имал враг, това означава, че той не е Бог. Тоест, злото не е враг на Бога, злото е враг на застоя. На човека, който е в застой. Тук само за малко ще се прекъсна. Спомням се една мисъл, съсетих на Шриал Рубиндо. Казва, Обръща се към своите ученици, казва Приятели, верно е, че понякога Бог се превръща и действа като демон или чудовище. Всичко е от него и силата е негова, Сатана го няма. Но какво, приятели, вие бихте предприели срещу това? Въобще какво може да се предприеми? Нищо не може да се предприеми, когато Тоталният Бог действа, няма значение чрез Сатана, или той по-дълбоко отвътре. Значи, Щом се е стигнал до там, той знае как да действа, а той не прави грешка. Само за малко ще кажа. Не се занимавам с политика и не обичам, но ще кажа едно нещо. Най-големите врагове на Америка не са терористите. Те просто ги няма. Най-големите врагове на Америка са самите политици. Те правят тероризма. Няма да обяснявам защо на дълго-дълга история Знам много неща там, но понеже не обичам политиката и тези въпроси ги оставям настрани. Така, целта на злото е да се създаде Бог в хората. Много благородна мисия и много тежка. За сега нито Христос е успял както трябва, нито Сатана. Понеже човекът е много сложно и трудно явление. Много упорит. Злото работи за Бога. И това е Неговата опора. Иначе то нямаше да има опора. Материята не е зло. Материята не препятства на душата, въобще на душите, да се отстремяват към Бога. Това, което е причината за злото, е влечението към нището. Злото не съществува, но то присъства, за да осъществи благото, наречено Бог. Каква е последната съдба на злото? Завръщане в Бога след дългия, труден и тежък път, който е работа върху човека. Накрая злото ще се завърне в Бога, защото Той е работило, за осъществяването на истинското добро. Злото е тайна воля на Бога. Злото не е съществуващо даже. Злото няма никакво реално битие. Защото Бог е всеобхватният източник на всичко, което е. Луцифер е станал сатана и зло не по своя воля, а за да изпълни Божията воля. Той разбрал, че Божията воля е по-дълбока, по-мъдра и по-истина от Неговата воля. Както говорихме и за Юда. Има един стих в Библията, който казва, човешката мъдрост е безумия пред Бога, каквато и мъдрост да е. Юда се е отървал и от човешката мъдрост и от висшето аз. Разбира се, Христос също на кръста се отказва от своето висше Аз. В Твоите ръце. Именно това е велика формула. В Твоите ръце предавам Духът Си. Ставайки зло, Сатана е решил да изпълнява, т.е. Луцифер после Сатана, да изпълнява Божията воля. Защото така, щял да опознава все повече Бога. И Той си има свои идеи. Това е един от начините да опознава все повече бога. И освен това и себе си. Луцифер много е обичал Бога. И затова е приел с огромна любов изпълнението на неговата воля. Той поставил Божията воля по-високо от себе си, защото знаел, че тя всякога е по-дълбока от неговата воля. И така Луцифер решил да стане сатана и да се превърне в негова воля, защото тази воля винаги знае какво прави. Ние може да не знаем, но тази воля винаги знае какво прави. Докато добрата воля, включително дори и разумната воля, много често не знаят какво правят, защото те не са мъдрата и премъдра воля на Бога. Но ако се насочат добрата и разумната и да се молят да се съединят с мъдрата воля, тогава и те може да направят нещо. Луцифер много тънко е разбрал, че чрез тази привидно зла воля, която той приел, е щял да се съедини с скритата мъдрост на Бога тъй като все пак той е херовим и може да проучва. Херовимата е богоподобен. За разлика от ангелите и другите ерархи, той може да проучва, тъй като има и позволение. Херовимите са от много висша иерархия. Той разбрал още, че тази тежка роля на злата воля е избор и доверие към скритата воля на Бога. Ако Луцифер беше отказал да служи на злото, той щеше да бъде отлъчен от Божията воля и щеше да загуби нещо скъпоценно за дълго време, единството си с Бога. Бог има начин как да отдалечава съществата от себе си. А това щеше да означава, ако не беше приел и недоверие към мъдростта на Бога и към своя създател, и към неговия замисъл. Но след като Луцифер приел, по-късно той започнал да разбира, че злата воля във същност носи благодат за разумните хора. За търсещите души. И че тази зла воля ги опътва много странно по пътя към Бога. И Луцифер разбрал, че без тази скрита зла воля хората щяха много повече да изоставят Бога. И така Луцифер започнал да разбира все повече скрития замисъл на Бога. И той разбрал, че злото е само идея, а не реалност. И той схванал колко велика е тази Божия любов. И поради това Луцифер разбрал защо има много нещастия в света. За да се завърнат нещастните и обременените към Него. За да може Той да заживее в тях. Доброто и злото са две същества обречени на непрекъсната борба, докато абсолютното добро е свобода. В сияещата скритост, в свещената скритост на злото, има право да влиза само Бог, защото само Той знае дълбочината Му. И Неизразимата му тайна. Човекът е, който се намира в заблуждение, а не злото. Злото само идва, за да може човекът да види своите заблуждения. Разбира се, ако иска. Злото ти прави сътворен. Все повече сътворен. И все повече смъртен. А любовта ти прави несътворен и Безсмъртен. Човешкото невежество е зло за самото себе си. Той е палач на себе си. Не наказвай, има такъв окултен закон. Не наказвай невежия. Той носи вътре в себе си достатъчно наказанието. Любовта вижда далечните причини. А злото вижда само близките причини. Злото е скрито незнайно добро, пак казвам защото Бог е любов. И когато възлюбиш Бога преди всичко друго, ти ставаш по-дълбок от доброто и злото. По-дълбок от живота и смърта. Ти ставаш част от историята на Бога и вечността. Бог е дал свободен избор, за да може любовта да стане доброволна към Него. Доброволна. Бог няма битие. Той никога не може да бъде сътворен. Тоест ограничен. Поради това, Той е пречиста част от същността на бездната. Познаването на Бога, става чрез себе познание. И това себе познание е отговорът на тайната, защо Бог е безсмъртен човек в най-дълбокия смисъл. А човекът е смъртен Бог. И според Носиса, злото се състои в това, че Адам не познава себе си. Той е изгубил нещо от себе си, нещо от Своята същност. Той е в забвение спрямо себе си. И поради това Той е неспособен да изявява божествена и велика неизменна любов. Именно тази неспособност е зло. И тя разваля святостта на нещата. Но тъй като Бог има замисъл, всичко това постепенно ще се преобрази.